отож він безсмертний, люди, наближені до губернатора, кажуть, що рано чи пізно буде створено комісію із архітекторів та інженерів для складання обов'язкової постанови про спорудження в місті приватних будівель. Це означатиме, що від авторів архітектурних проєктів вимагатимуть подання надзвичайно докладних розрахунків будівельних конструкцій тощо. І саме новостворена комісія затверджуватиме всі нові проекти місцевих і запрошених будівничих. Городецький відчув, що губерінський інженер безсмертний мріє очолити майбутню комісію. Суспільний престиж і пошана в професійних колах Річ солодка й принадна. Колеги зайшли до цукерні і сілися за невеликий мармуровий столик із трьома ніжками. Владислав замовив собі гарячий шоколад із мигдалем і корицею, а Володимир, трохи провагавшись і звично погладивши свою чорну бороду, фісташкове морозиво і морозкін. «Ви ризикуєте Володимире Адріановичу», – завважив Городецький. «Морозиво в цю пору року можна застудитися». «Ах, картинно», – відмахнувся безсмертний, – «на все воля Божа». «А мені так чомусь запраглося саме Фісташкового». «Ви кажете, на все воля Божа?» – пильно вдивлявся в очі співрозмовнику Городецький. Безсмертний не витримав погляду колеги і почав уважно роздивлятися малюнок на кам'яні поверхні столика. Проте швидко опанував себе і сказав, «Людина не може знати усіх помислів. Навіщо ви його збудували?» – не витримав Городецький. «Будинок на Гоглівській наїжачився безсмертний?» так напружився Владислав. Там де коти сови і все інше. Я знав, що ви про нього запитаєте. І? Городецький не відводив погляду від безсмертного. Морозово подане бороданю тануло, втрачало форму так само, як і його обличчя. Володимир Адріанович вмить неначе постарів опустив плечі. Він підібрав довгою ложечкою трохи морозова, але опустив його і сумно похитав головою. Настрій чоловіка змінився. Кілька років тому, коли пам'ятаєте, я мав нагоду сказати вам, тоді ми з колегами довели, що ви непричетні до трагедії на будівництві. І я щиро переконаний, що всі ми зробили правильний висновок. Вашої провини не було. Ви такий самий заручник, як і я, як і всі. Отож, шановний Владиславе Владиславовичу, є сили, що змушують нас вчиняти всупереч нашій волі і бажанням. І всі смертні мають оглядатися на них, бути у злагоді з двома полярними позиціями, що насправді тільки доповнюють одна одну. Вибачте за нагадування, але що каже Господь своєму начебто супротивнику і антагоністу Мефістофілю у величній трагедії Великого Гьоте? Приходь сюди, Безпечно завше, на ваш торід не маю ворожди, а з духів, заперечення, лукавче, ти був мені найстерпніший завжди. Людина не всякчас час діяльності радіє, понад усе кохає супокій. Потрібен їй супутник ворожкий, щоб бісом грав. І збуджував до дії. Хочете сказати, що людина не має вибору, не має свободи волі?